Seguim a Ràdio Palafrugell, a continuació en aquest matinal ens posem en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments de casa nostra per comentar doncs, aquesta notícia que ja podeu veure des d'ahir de, a la nostra pàgina web i és el fet doncs, que han començat a, també a repartir a domicili els, els aliments del Centre de Distribució d'Aliments. Saludem a la Marissa Grassot per comentar aquesta notícia. Bon dia, Marissa. Hola, bon dia. Doncs, eh, novament, gràcies per atendre la nostra trucada. Nosaltres ens vam posar en contacte amb tu eh, no sé si va ser la primera o la segona setmana del confinament per saber com estàveu vivint eh, aquest, aquesta situació i ara, doncs, eh, amb l'evolució d'aquesta crisi eh, sanitària, doncs, heu pres la, la, la decisió no? de, de que és millor doncs, que la gent es quedi a casa i fer aquest repartiment a domicili, no? Bueno, ha sigut eh, benestar social i nosaltres hem de que clara, actualment cada dia de reparto tenim aproximadament entre 85-95 famílies. Llavors, clar, la gent eh, s'esperava fora, un, una fila, molta gent, difícilment de que guardessin la distància reglamentària. Llavors varen parlar i van tenir la sort de que tant Protecció Civil com la policia local, com els agents cívics, com Creu Roja, ens varen dir que podíem comptar amb ells per poder distribuir eh, en el domicili. I d'aquesta forma fem dues coses. Primer, evitem que, eh, la mobilitat de la gent mm -hmm. i, segona, eh, l'acumulació de gent amb la recollida d'aliments. Aquests doncs, eh, són els objectius amb els quals es va fer aquesta iniciativa, conjuntament com, com bé explicaves, Marissa, amb benestar social. Ens comentaves que esteu fent aquest repartiment gràcies a aquesta col·laboració, novament, no? És, és important aquest, aquesta xarxa que, que, que es crea, eh? Sí, és que si no, si no seria impossible. Uh, el que passa és que la veritat és que tothom s'ha ofert mm, aquestes entitats que t'he dit i a més a més doncs, tenim la sort de que molta gent de Palafriell s'ha ofert com a voluntari, perquè és clar, mm. perquè això funcioni al matí, per exemple, ara avui, hi ha tots els voluntaris estan preparant les caixes amb tots els productes i els lots que pertoca a cada família segons eh, les persones que formen el nucli familiar. A Llavors, també hi ha hagut molta gent del poble que s'ha ofert per venir com a voluntari per preparar tot això de forma de que a la tarda, eh, quan vinguin, doncs, se'ls entregue unes fitxes individuals de cada família, en allà hi posa el número de punts que vol dir el que els toca segons el nucli familiar, i es pot carregar i distribuir, però vull dir, es ha de tenir tot preparat eh, abans, i hem tingut la sort de que tant Roja com Protecció Civil, com els agents cívics, com la policia local s'han ofert per tot el que necessitàvem i a més a més en particular que, que s'oferi, que ve cada matí per preparar totes les coses. D'aquesta forma, gent gran, eh, gent que venia amb les criatures per recollir els aliments i tot això, d'aquesta manera s'ha doncs, pogut estalviar doncs, fer tot aquest desplaçament. Doncs eh, aquesta és una, una bona iniciativa que gràcies a aquesta col·laboració ens ha pogut fer. Ens comentaves, Marissa, que esteu al, al voltant d'aquestes 95 famílies 85-95 famílies a les quals esteu distribuint aquestes, aquests aliments i aquests productes quan ens vam posar en contacte amb tu ens comentaves que estava al voltant de la setantena heu vist un increment? Sí, uh, uh, hi ha un increment el que que hi ha un increment uh, uh, lent perquè, perquè ens entenguem o sigui uh, calculem que cada setmana o sigui, repartim cada 15 dies a la gent dos dies a la setmana eh? mm -hmm. doncs eh, de dilluns a l'altre dilluns s'ha augmentat a eh, 5, 7 8 famílies saps? O sigui, cada setmana notem un increment d'unes 8-10 famílies de moment de moment, no? ara ho estàs dient tu la previsió, suposo que treballeu o des de l'Ajuntament suposo que ja també us estan, estan treballant doncs, en que això pugui augmentar i més si, si, si la situació es va allargant, no? Sí, nosaltres, o sigui, nosaltres no, no treballem res eh, càrita sol, perquè m'entenguis. O sigui, tot, tot, tot, ho treballem tot conjuntament amb benestar social. I és benestar social qui eh, deriva la gent eh, en el centre de distribució d'aliments o bé la gent que no està empadronada, que no pot anar a benestar social, va a Creu Roja, Creu Roja ens deriva, igual que benestar social, la gent al centre de distribució d'aliments. De forma que eh, a Palafrugell, per dir alguna cosa, volem eh, entre tots aconseguir que hi hagi un punt de referència que sigui el centre de distribució d'aliments de A mm -hmm. ah, Llavors, clar, són ells qui, qui, qui atenen a la persona i qui eh, comproven doncs, la situació de cada família. Sí que és cert que tant uns com els altres m'avisen que ens preparem perquè... Eh, la perspectiva és de que això vagi augmentant i cada vegada més. En aquest sentit, estem reculant fa uns anys, fa poder 10 anys, quan hi havia la crisi per la bombolla immobiliària, doncs, on també moltes famílies van haver de necessitar ajuda. Podríem retornar a una situació similar? No sé si aneu si parlant. Podríem retornar i, i, i jo crec que l'augmentarem per les perspectives que es veuen. De moment, De moment, Uh, el que teníem a l'any uh, 2016-2017, que penso que va ser uh, allà on estàvem més, més, uh, més alts, val? Uh, de moment uh, no hi estem arribant encara. Eh? O sigui, estem a punt però no estem arribant. Ara, les perspectives són que entre de, uh, tres setmanes, uh, un mes o el que sigui, ho superem això és les, el que la gent m'està avisant per fer previsió perquè és clar, um, els aliments, molta gent es pensa que tenim la sort que la Frugell, com ja sabeu, de que el recapte d'aliments és fantàstic mm -hmm. i que aconseguim molt, però de tot això ja no hi ha res ara en existència eh? bueno. ja, tot està, ja tot està acabat, vale? ara el que estem fent és comprar um, però bueno, o sigui, tinc perspectives ja de compres Um, perquè no falti res i penso que no, no. de moment no ens tenim que, que espantar ni preocupar que podem, podrem assistir a tothom de moment que estem tinguent doncs, amb això ens hem de, de quedar amb aquesta també previsió pel que pugui passar. En tot cas, ja ja en parlarem si arriba el, el moment. Aquesta doncs és la, la informació que ens arriba des del Centre de Distribució d'Aliments, que, que gestionen doncs, des de benestar social i, i òbviament, amb, amb càritas per la Frugell. I, Marissa, aprofitant que et tinc aquí, res, per acabar aquesta conversa, una petita valoració. Ja en van parlar nosaltres amb la Maritxell Casa Coberta, la, la responsable de difusió de, del Banc de Sangs i Teixits de, de Girona, però suposo que molt contenta no?, per la jornada d'Issa, molt, molt contents perquè bueno, ja suposo que ella us ho va dir eh, va ser tot ple el que teníem previst gent que va venir que no es va poder atendre perquè no hi havia hores ni no hi camilles per poder atendre mm -hmm. vull dir que la resposta va ser fantàstica jo espero i m'agradaria que aquesta resposta que hem tingut aquesta vegada sigui constant o sigui pensa que al mes de gener varem tenir 80 donacions, 80. Uh, aquesta vegada hem tingut 144 que han pogut donar, 20 que no varen poder donar, o sig, 164 persones que varen venir per donar, més la, les persones que varen trucar i ja no hi havia possibilitat de donar-ls i de donar-ls hi ora, no? Aquestes 20 persones que no varen poder donar, va ser eh? o bé perquè es veien no o bé perquè lo que, que sigui, no? Mm -hmm. Però vull dir que Vàrem calcular amb la Meritxell més o menys eh, si haguessin pogut complir tot hauríem arribat a uns 200. És algo fantàstic Ara, que no sigui només perquè estem amb la situació que estem, sinó que sigui perquè la gent se'n doni compte de que no costa res donar sang i que realment es necessita molt. No simplement ara, que és cert que es necessita molt, sinó sempre. I que, i que és un, una donació que que la pots donar en mitja hora i, i ja està. Tenim previst, això sí, eh, tenim previst dintre un mes o un mes i mig, eh, fer tot una diada de plasma, que es necessita molt. Mm? Mm -hmm. eh, ja en parlarem eh? i espero doncs, que la resposta també sigui com, com hem tingut en aquesta donació, que ha sigut fantàstica. Doncs esperem que sí, nosaltres en tornarem a, a parlar amb vosaltres per, per fer recordatori i doncs, a ajudar a, a que aquestes campanyes i aquestes jornades que, que, que organitzen des del Banc de Sangre i Teixit de, de Girona doncs, arribin a, a tota la població i, i esperem mantenir aquestes xifres que són doncs, molt bones i, i són les que haurien de ser per Palafrugell una població a més de 20.000 habitants. Eh? Exacte, exacte. exacte. Sí, sí. Doncs Marissa, moltes gràcies pel teu temps i seguim en contacte. Molt bé, moltes gràcies per ajudar-nos.